وَنَزَّلَ جَعَلَ سَمَاءً أَبْنَا أَوْلَجَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَإِنْ تَذَكَّرُوا فَلِنفَعْلُ لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ فإن لم تفلوا ولن تفلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا صالحات أن لهم جنات تجري من تحتها لنهار كلما رجقوا منها من ثمرة الرز فانقالوا هذا الذي رجقنا من قبل وأوتوا به متشابه ولم فيها أزواج متوهرة وهم فيها خالدون سورة بقراء مقصد د صورتې بقرې بیا د سلرو مصامیننو ثبات ته توید اسبات طررسته جهات بین الله تعال انفاف الله تعال بایداعت مار د مضمون سره صورتت تو تقسیم دی اوله اییس سو پورې دی ک بې د اسباته توه د دو م سو ت تر پورې دیې د اسبات طررس ته در می سر ترته سوو چون پورې دی کې د جهات بصین اللله او سلورم ایسا آیت سو چوننا ترخیره بوری پا دیگی بیانده ده انفاق فی سبیل اللہ تعالی. اول ایسا د صورت شروع و ده دری بابونو بانی مشتمل و. اول باب شله آیت دو. دویم باب آیتی کس نون تالیس او دریم باب آیت چالیس نظر چی انویسو بوری. اول باب ده صورت چی کمو اغا بیان شو پاول کی ترغیب و قرآن تا. بیا ده مڼوونه له ایم صفات حکم د دنیا حکم د آخرت بیا ده مخزومونه له حکم د دنیا حکم د آخرت آیت 7 8 کې 6 7 کې او بیا آیت 8 نا 16 پوري پدینه هي چې نو کې د منافقانو له صفات حکم د دنیا حکم د آخرت په آیت 16 کې بیا د مکه د مشرکانو بيثال ذکر کولو د اورث را او په آیت 11 کې بیا د حکم ذکر کولو چې دین الله د فهم ازباره واغ سره د دې د توجه او اې ترنيس کې بیا د منافقانو مثال ذکر کول او د باران د ګردز ګوستره او بیا په اې کې تخویف ورکول او نمنن کوتا او ثم تسلی ورکول او نمنن کوتا او په دې اول باب ختم شو اوس دی نو کوم ځای جی نه تلاوت شو نو لدېږي نه د باب د صورت هغه شروع کیږي پدې کې کی پاول کې تاوت توحید ذکر کی او انوان د عبادت سره یا یو نه سعبدو سره یا بدی معنی پینځته دلیل یې په ذکر اول دلیل عقلی چې د یو الله عبادت زکوک کوي چې ربکم الذی سا ربتی تصفینا کړی بیا ځین دلیل یې اپیو الینه من قبل کوم د خپل رب عبادت زکوک کوي چې تاسو مشران پیدا کړی دریم دلیل عقلی ایتویس کی الذی جعل لكم الارض فراشا سرا چې د یو الله عبادت زکوک کوي چې تاسو له کفارش ګرځولې ده څلورم دلیل عقلی او د یو الله عبادت زکوک کوي کی تاسو له اسمان څخه د کارځولې ده دینځل دلی یکلی یو ولله عبادت وکوي چې وانزل من السما ما تاسو نه د اسمان نه دباران نو غره وره باران نه وره د بیا سمره د دلایل ذکر کوي فل ات چلول الله اندازا وانتم تعلمون سنه سمره مطلب نتیجه د دلایلو چې داره دار وتا د دلایل یات چې تاسو قتل چې الله چې تراوی شهریکو سره نشته نو تاسو هم ورژریکه مو جوړوي بیا یې کې ایت تیس که سلو خبری ذکر کولی یاو صداقت تا قرآنی کریم وین کنتم فی رای بیم مم مما سرا دیا تین دلیلی وحی نزلنا سرا چلا وینا مارا لیگلی دی دره مخبره اسبات تا رسالت علی عبد ناصره او سلوره مخبره مطالبت دلیل ته تا مشرکنا چیتوه چی ا مړي اوړي مړي د ارسي نوما په توحيد باندې پینځه دلیل یې خپل ذکر ک. وشاب واستماله په شیر پانی یو دلیلو خایې یو دلیل خپل یو دلیل نه وي او هي څو راته خایې کنه بیا یې چوبنسکي پدې کې تقویض ور کوي زجر ور کوي اغه مون کردو توحيد چې ته توحيد د مسالې نه انکار وکړو او په شير کې سدلېم په شيخه په ونه علاوه او ورته تیار شافل نن تفلو ولن تفلو پټق نار لتي سره بیا 25 کې کامل بشارت ور کوي او پای 30 کې دغه د شبې کوي چې مثال به ذات مقصود ني بلکې مثال دغه مسلې د وضاحت لپاره وي نو بیا په 30 کې کې او سیس کې بیا دف دد حکم حکېتونیوي زیګ کې د فاشقانو چې دا خه فاشقان دي چې د الله آممات مات کوم او د رشت ک کوي د دله کاماتمات نو لا کوو مل خایررووم یو خوکر کوي چې که فاخت ک توانان دی نومد دي بیا د اټیس نه سور نیمونه زیګ کوي اول نعمت چلله وای دنیشته مشته کوي د کوي په سونه بالله دو نمت تون نهیس کې په دنیا فائدې میساز د دنیا سيزونه بيساز د فائدې پیدا کړی دي نو څنګه ستکورونه بیللا هو خلقه خلق لكم فی الارض جمیره درې نعمتو چې تاسو لیکو ادم علی سلام میمؤس کو په ملائکه باندې اغا تاسو هغه جد امجد یعنی هغه بزرگ لیکو اغا مشر چې اغا بی عزتمن کو چې نیکې عزتمن دي اولاد هم عزتمن وینو څنګه ستکورونه بیللا بیا دیم دی مخ بې بانې لغونې تفیللو کې او د اعدممل اسلام هغه پیدای شو او هغه فرشتو سره چې الله رابل لزت کوم مشور کوي هغوی کوم جواب ور کړی بیا الله پا کوو کو امتحان ب بانې نو د هغوی بیاو کې تر آیت نمبر چتې سپورې بیا د آ ته سینس نه سوررم دی مکر کوي چې ستاسو چ دی امجد ادرمل سلام نے یو کو تایو شو یو نقش نہ شتے شو ہیرہ پیراگا ما وتا ما فیوکا تے فتا تصور نبی اللہ پسلا قاضو میرے رب کلمات سرا اگے تے اشارہ کئی بیاس تے مد خطاب کئی ا بالبشارت او بالتخفیض تو آیت اتقدس کی تے مد او قانون ذکر کئی کہ اللہ دنیا تا کوسئی کو دنیا کے پسما دے قانون مطابق چې رو چباب به را ځي کتابونه به را تاسو به د غې تاعت کوئ او بیا ې مه کتاب کوي بیا تقف وال نه کفروککه ذبو بیات <سؤال> نه سره چې چا دې توهید نه ان کار وک کوو او دې تزی کوو بعضې خلک تزیبوکې بعضې چول ان کار وکې نوله <سؤال> فرمای چې اولا که دو کسانه سابل نار هم خالی تون او بې مانې دو باب ختم شي داس دیم با ولاسه کششان ده نه توم انشاءلله پهېطریک به دا یاد و اوس پاتې ش ترجمما د ترجمما سانانه ده یا یوهناز دا داده تویت یا یو هن نې ټولو یا حرفینې دا او ان الناس دا مننا دې کې فتاو به امر وکړي چې ټول خلق ته خطاب دي یا یوهناص اې ټول خلقو او بذور ربکو عبادتو کوي درفل اې تر از راضي کوي چې دي چې الله رب له جات ټول خلق ته حکم کوي چې تاسو عبادتو کوي درفل نو د قرآنی کریم لمبه مخاطبین کوو کو شیکه مکه وو د مکې خلکو خو عباد کولو دکه انفال کې را ځي منځونه بیکول سور تووب کې راځي حجونه بیکول داچ نو قسمت پیکلو دارن حاج ل به اتلو لکه بد کري مشارستانيغا ذکر کوي چې د یمن نه به دا خلک ح سراتلو یمن د مکې ترمن زبل له فاصله ده او دا, دا بهاتلو یو دوه ه لکان هغه ب مک کوړي او غ بهپ یو خوششاازای سره س شار چنحو اور ابا اقن اقن الیک انیا عباد کل یمانیا مونږه اپ ته بلی هغه کار غانیو تا تور لکان به مخکړی ولی دې تور بندا واسطې صفای نو اصونه الیک انیا مونږه اپ ته بلی تاسو بربند را روان یو عباد کل یمانیا اسا بندگان چې یې منر را روان دي ځمې به مځته وی پډیرل کېات کې چې پدې ځمو کې مونږ نهونه کړی دي ته نهونه پدې ځمو کې مونږ نو داې مسللم کتاب چې کمدی ده حدیث اوبد دا تبی تلبیام چې کر کوي ده چې دا پهلهاج سر راد به تلبی تلبیام ووي لبیک لیک لاشریک لکه لب بایک چې لا شیکف ته به را و رسې ده د بیا دی بس بس مخک مله خو مخکې به پس دا یوژوم لله ووي چې په هغې ټول سر تهبا او برباچو الله شریکیک په تم ل کو و ماامک لب بایک لیک الله تا ته حاض الله تا ته حاضرم لا شریک لکستا ششریک نشته بذاې خود پوستان شیک نه الا الله شیک لکن یو شیک شته تمبلیک کووی چې تاول اختیار ورکه ما ملک خپلی اختیار نه شته او هم پختانول نه الله یو دی الله یو دی شریک به سره نهشته خو نزه شتهنازهولې سووکې همدکه شریک شوکر وای دا الله نه زویلی دیو دا الله نه اسبندی او وللا دای نه مجبور دی چې دا نه اسبین الله ته خبرو کی نو الله بیا د دې خبره اومه نیو غسوال قبول کی نو قران کریم د دې د عبادت نه نس یوکا دا دای چې کومه شرک عبادت کوي ته د دې نه الله ډو نه یوکا دې ځای کې نبی عباس رضی الله عنہ مانا کای چې اوغو ذو ربکم ای وسیدو ربکم څه مطلب یو ونه ربکم را اللہ واغای منلو پسات که خو یاو منلو سورت فاتحہ که بھی تفصیل شوی و فعیہ کناب و دوبا نشتا سکو یاد کرا جی عبادت کم گدری اونوانات کا انکڑیو کنا دوال تاکی بیمون تفصیل چې چیتای خو عبادت کولو خو مطلوب عبادت نو اللہ ربو لزد فرمائی چې او بود و ربکم ایو وحید و ربکم یا اومن ای رب اللہ وی گوری تا سماد اصارو پر کړی نور مخلواتو سرونه خته دي د سنا وورو سرروونه خختتهدي مک دزهته هغموک لله پیدا او انسانهته د الله عبت ل پیدا نو سر تخته کېږي دا به صرف یو والله تختته کېږي دا به یو قبله تختته کېږي یو بد تخته کېږي نه یو بیر تختهته کېږي سر تختته کېږي نو دا به صرف او صرف یوله تختهته کېږي یا تیعی او الناس او بود او طول خلقوں او رب وال رب تعالی و ال loose رب ، ایسا شما خاند او طريق رب مطلب possibly کاه رشحد shooting ایسا عن ضرور قرومه حESE Charl Solar دانه عنده رباغ ر Christians خلق کوم چې پیدا کړي تاسو د یو والله فا چې کو کوي چې تاسو الله وجود نه در کړي تاسو به وایي نو چې الله دله وجود تر کو سانانې د سره وکو نو یو والله دا سر خو تاال الله دا سر الله تخته کېږي والله نا نو کله به شي هو بدوم ل نهولله دي اودووه الذي خلق الذين من قبلكم ل کوم الذي جعل لكم الارض في را ش پهې ترپې بهده د دغه سر لول الذي کسانې پیدا من قبلكم ل کوم چې ستاسوونه مکې ووته چې د بابا سر مد شي آب وخت لاته منات باب وګرم او اوس سقا د کور خبال خپل معبګال د بابا په نوم مسیله دا بابا چې دنو نو پیدانو توب خپل کوبل چې چا اونځل سوال کولو په دې خبره نن خلک ته پیر بابا په سوال کړي د کاکاسر دا رنگه د هري او خارو د هري او ګریخ پل پل بابا دې دا بابا دان هم انسان دي کړم دا پیر شیوی دې چې باټیا کاله عمر تیر کړي چا وصل تیر کړي هغه دوتین ځای چې د شپښله کاله عمر تیر کړي ودیره زیات وخت موجوده وخت یې سپمته رہی جنبیلی چې کم د یې عمر نه ډیر نو تا خو هم پیدا شوي دي یو وخت یا ک ت چې کله نو پیداو خلکو به د چاپ اوې د سوال کوو پوه خبره دکتته چې د د مخکې بل بابا او نو هغه به د چاپ موسی ل سوال کوو که ته وای چې د راغه مکې بل باباو او نبی نهبي لسلام ته خبره لاړه د نو بیا سلام د چاپ اوسي د سوال کړ لا نه که نو نه بیالهسلام د او م پې غمبر دی ددي او مترمب ه دی ددي او مد لمب ت دی هغه د دي او مد ربره نوما او رهبر دی نو چې به د والله نه ډ سوال کړي دی نو مونږ د یو والله نه ډ سوال نه او نبی بیا السلام مونته ویلیم دي پهقرآې د الله فرمانې مونته را رسولې دی چې او بوت ربب کوم تاسم د یو الله باتکهه لَعَلَّكُمْ ال کوم کاامغا چې تاسو ت تقون ځانو ساوي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دباتهناوم یاله کوم ت تقون امغا چې تاثبت شوي زله دا ذااب نه چې شیر کوي خوا ذاب به بانند خامخه راځي که نه الله در دلي لي دلیغلی سهته وایي زړې ملګری خو دې ل یو تو د لالی نافیا یو تو ته لالی نفلیا او یو تو د لالی یا د افلي دی ته و چې ی سلیملاف انساني مطلب لیونینې دما و کې سفر کوي او د د الله د وهدانیت یوي نه خته وګولي لکه مسله نسمان دی عمان د چې د ګوري لکه د چا پیدا کړي دته فورت داازهن او دهړ پ لې کوه چې پیدا پیدا کړيڅکه داتونم مرلووي اسمان ک چې ددي پیدا کوون کېون وي که نه دا تولو زمکهه دا نور ستي دا باران دتی ته چې بندو کور نو د انسان بلده کې فور را شي چې د بهڅوک پیدا کوون کېوي به د دی ډیر زیات لی ويکه دا انسان پهه کې چې یو ځلم اوباور کوي نو مووتر په لکهی ت په لکهی سوونهبل ل کاري که نه او چې یو ځ ل بل ی او شوي او دلادی که رشموت د وګور، چې باران چورو شي، د چې کم کمزه لگوړې مانی مانی کلی هغه به مانی سیراب شي. ووري وړی، غل یوړی، مدا چې بل سوکول شي، نشکوره. دې دوي دليله عقلی، دليله عقلی بیا قرآنی کریم کې پدري قسمت دی. یو سم دليله عقلی محض، چې بس صرف هغه مخاطب هغه پویول مقصد دویم دې دوي دليله عقلی هذا رفي للخصم يا دليل اقلي مسكت للخصم يعني اخذ دليل اقلي شباريمه نسمه مخاطب اقرار موكي شباريمه يخرج اموكي او اوهيتي اخذاتك سويتها ديك دي او درم مسكت للخصم مسكت للخصم اخذ دليل اقلي توي چې لا کاوه شوې د توي کان په زم ما بابا ځامن ورکول شي زم ما بابا لونه ورکول شي صحت ورکول شي د تو ته وې چې ستا بابا ځامن لونه ورکول شي یو ستوري مپیداکی یو موټو پیداکی یو دغلتکی وې یو مشرک شپشې کته وته وې چې د باران څوک وره یو مشرک د شپشې ځاخه دې شي لکه د بابا وره و په خبره نو دللی لی افلي دا پ کدي بیا دللیلی ناخلي دلیل دي چې د انسان شک چې دا خبره چې کو کې چې والله جد تروا دی دا مکې چا کوي ده او د او کوي ده داه کې دا میګو دا مسله د توید کوي ته دا جناتته کوي ده دا ملا چرګ کوي ده خو رانیکربې ته نف دیتهلی شي چې نهقل نصابی او دلیلی ووهي او هغه دلی چ الله په خپل ویلي چې دا خبره کو احديث ته دوا تحذيرې کوي شي او قران کې ودان دليلي و هي ویلي شي نو دا دلایل دي او قراني کریم کې الله رب العزت پتي دلایل باندې مسله زتو حساب وکايي سوره فاتحه کې به موږ تفصيل کړو که تاسو پیاس کې راځي نو الذي ترين دليلي خپل الله جي د یو الله و کوي ځکه چې الله غ ته دی جاله چې پیدا کوي دا لکو مل اور از اوس دپاره دا زمکه فراشن فرش فراشن فرش میدل الله وي پیدا کړي سونه وار یاوار پېته در که نه که دا ټولله مکه غر غر ووي چ نه پیسانو وکو ران کران به و که نه دلدل ووي او خلک په کېټ دی چونمه به ک کرانو کاسان نو الله پاک دله ځمکه فرش در زولي وسمما او ګزولدي مان صورم دليفلي بنهتهله زله پنمفلي وزله او را ور الله من السما دبرهنا مع باران وه ل الذي انزله ل کوم من السما ما دی والله بعدته کوي دکه چې د الله غذا د په آخره جاه وقاې ب د باران پهې ووبانې من نه سرات دی د میون خل ل کوم دخورات ته باران د فلاته جلول الله اندا دا دو سمره چې ګ نتیجه د زلایلو چې د الله ودانیت د الله دې دلایلو د سابق دی د تو سرشریک مچوړه که نه نفلات فلا ته تاسو مګر زای د الله سران دا ز شری ان تمم تاالمونو په داسې کې چې تاسو پوهېګ تاسو پوه شوي پهې د لالوبانې او بیا هم د الله سره شیک چوټ کړړی دیرو دا ړې لم دی ګورهتهپې دا کړړ الله ستا مشرران پې دا کړړې الله دی که فرش الله فرشورزړې چته لاسمان الله پیدا دا کړی دی باران دل الله ورئ او بعدت ته بابات ظلم دی کله ها ظلم دی کنه دی لکه یو فلار دی بل بچي ته ویا بچي ته پیدای زمانه ها د پیدای لا د مور په خیبه د خارڅه دی په ماوا چې پیدای شو نو خارڅه دی په ما په ایدا لمر زر کول کړهو ځوان ما کولو مزدوری ما کوله تعلیم میدمان یو کو می میدلو کو لوي میکي په دې سره ستړي شو زما نه بخولې وتی او تعالبه به 파رام کورته راوړ او تا به کړل اسکله اوس ته زما چې زه ما او زما خبره نه مني او ته زه ته پردو خلکو خبره مني او ته خپګی کې کنه خپګی چې څار خپل ځیب یې خبره نه مني او مثلا یو شیطان تر دې د هغه سره کېنیو دا غو مني وړتړ کای کنه کای او یا په غې کهبل یو شیطان دی او دغه سرهستاده بچې کني ستا د ړه به خوږي کل نه خوږي یو مثال دیې که چر ته ته مورلار کوربان او چرته کې د الله پاکستانات تا چرته بهبرې کي او دا یو مثال دی چلله و ته خوری کې زما او بیا ته زما سره شیکم جوړي زما سره به غوتم کې پدی زبانیں زم اساسے شکرم اللہ دی عمر مال اولاد او پیلم کی دیر خیر اور برکت واچئی بشیر استاد جی کشیر استاد جی بقول صاحب استاد محترم حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ دیو وقینت الکی سوی پدی لگا کہ یو ہندو سان یو ہندو یو ہندو اګه که رو به خځې کار کوو اجازه خدای کار و کو سپینل و دې لاره یوه ورځ د کور د مشر تپوسو چې دا مونږ کوي چې دا کوم کار کوي دا چرتو د نو د کور خو ته تیرې تپوس په ټوټه د شپې زینو چې غواړې زواره غلې تپوس دې کړې دی وای ته د شپې چرتای شپه چا نو دیو ته وی څه ګنداسته کې یا به تر ويا به ما مو يا به سونو دکورډه ما شي خبر شوایکه تا بي ته ساني كار ته سونو سرندر است كار ما کرا او اسنه سرندر سره وډي زخه راخو را غندې او د شپه غندې ها راخو را غندې ولله وي خو ریس کې زما او عبادت ته قبر کې خو ریس کې زما او سجدې ته ولي تک سجدې ته وير تک والله وای زکه ما بندگان دی ما پینا کړیږي تولم ماته سج تکای ته بم ماته سج تکه ته ما زما سره شریک ونی جوړ کو نو فلات جلل الله تاسو ما ګرځوي د الله سره انداز د انداز زم د نیت میصلت شي انداز زم د نیت میصلت ویلې شي لکه عربي مواویر د زيت کله مار زيت د خر دی نو ځینام چکنی را سیه پشان د خرد نو لکایم دوار ور پوره او څه د او پسلوه ریبانی ګرځي که څه نه دی زیدن تر حمار زید پشان د دی په کمکل تطب کی کومکل بنیاد دی کنه څل کوته سمخره سمخره وي دی خبره مان نو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرمای په تفسیر کبیر کې چې د مسئولیت من کل الوجوه ني بلکې دا مسلیت د په صفات کې دا مشابهت په صفات کې <تصف> ویات ساتای دللا د صفات نہ چاله یونس پهت مورکول نارवाडी چې دل المجهز <تصف> دل لا صفته توتي بل چاله ورکی تصرف دل صفت صفته توتي بل چاله ورکی و ان کنتم فی ریب مما نزلنا لابنا ثاو سو دی ایت کې څالو خبره ذکر کای تا خو مخاطب تا مشرک تا په توحید باندې بنز دل لی پیش کو نو ځکه قرآن د کریم د موشریکنه مطالبه کوي د دلیلې چې د تم مال په شریکه دلیلو خایا څلو خبرې له تشکر کوي یو مطالبه د دلیل د مشرکنه په صورت سره دغه خبره اسبات پرې سالت کوي اعلی اپ دینا سره چلو باید قرآن ما په خپل بندر علی کلیته کني پرې سالت باندې خو مستقیل دې میسر را روانه د جنایچې نه بعد په تلتا کې رسالت بیا ولې ذکر کوله توحید په دی مکباری یاد ساتي قرآني کریم کې الله د توحید اور رسالت یو ځای یو ځای خامخا ذکر کای چې توحید او رسالت لازم او ملزم دي لکه چې ها انفاق یو بل سره لازم او ملزم دي صلات زکات یو بل سره لازم او دي نو دا شان دي توحید او رسالت یو بل سره لازم او دی دي برمو فبره صدقه قرآن او سره خبره دليلي وحي نزلنا سره دې اشاره کوي قران كريم اجيبه كلام او اجيبه انداز دي مضمون په مکتبوزي او په مز مز کې ناسې الفاظ راوړي چې د اول د صورت سرم لګي او ليزور د صورت سرم لګي لکه د صورت باول کی ویل وکړه وی ان اسلامي ځلک الكتاب الاریب فی فی علم د خبرې تا اله په ترغیب ورکړلو قران ته او دلته کوي او ان كنتم فی ريب مما مم نزلنا علی عبدنا که چري تاسو ش ک هل ته ویل که نه چې لار بهې ش په کې نه شته که نه نو دل تهې وایي تاسو به قرآ ک ش وي چې دا ددا کتاب نه دی تاسو تااسو کتاب چو و دی به خبرهوان وین کوم که چ تاسو به ش کې قرران خو د کتاب نه دی او که تاسو بهې ش وي وایي م ما دغه کتاب نهونه نزلنا چرا لگلے دے مونگا حالا عبدنا پخپل بند بانده پا کم بنده پخپل بنده پا نبی کریم صلی الله علیہ وسلم بانی فاعتو نوراوڑای بی صورتن یو صورت بی صورتن یو صورت ممسلی پشاند دی قرآن پشاند دی قرآن چید دی قرآن پشاند دی قرآن پشاند دی قرآن تیو صورت تاسوراوڑای یا مې مثلی په شان د تی صورت یا صورت راوړای دی چې وایي پهاتو د صورت می مثلی خیال لري یو صورت راوړای او صورت یونه چې اتاتاک تیس کوي چې می صورت راوړای د قرآن په شان صورت نه هو دلن څخه نه جی پاره تیرای چې وایي پهاتو مې آیری سورې مثله او په صورت یې بنی اسرائیل کې وایي چې پورا قرآن نو تاسو ته د ایتون خپل کې اختلاف را نه و یو که نه دی وځاهره د ای اختلاف ته خدای هیڅ نه دی د دې پومسکې تطبیق کې دی شي لکه احادیث کې یو حدیث کې یو حکم وی بل حدیث کې بل حکم وی نو علما بیا دا غي ترمنځ د تطبیق کې دا غي ترمنځ تطبیق کې تدریس مطلب دا دواړه حدیثونه یو بل سره اوله ځای جوړ ولا ورکی اټاک یو ځای کې دوه شي یوبل سره یو زیکي نو د دې کوم تذويق ندي چې اوه له قرآن کریم دتینا د طول جن او انسنا مطالبه کوړي وا د طول قرآن په شان د قرآن ته جوړول ستا رواه ای کنه چې نبی علی السلام د قرآن د ځان نه جوړ کړی دي لځیت تاسو طول انسانان او جنات یو زې شي او د دې قرآن پشان یو قرآن جوړ کړی چې دلیلو ذکر کې په توحید باندې داوا په لږر او بیا په تلایي ذکر کې دلایل اصليان نقلیاں او وحی د تاسو په شپه پانی اول داوا ذکر کوي چې او مړی اوری داوا شسمه مړی اوری دلایل اصلي ما ته وښای چې او بابا چیرته کې دوی ام آسمانی چوک کړی چې تا ویسه وګمه یې پیډه کړی چې ته یې سوره یې پیډه کړی وای خبره دا دلایل اصلي ذکر دليلي نن کلیپی باندې زماده غايه پاک کتاب کې بیا یو پیغمبر ویلي چې مړی اوړي یو ولي ویلي وی یو دلله یو دوه ویلي چې مړی اوړي مړی راځي دليلي وحي و په راتخې چې وللم ویلي دي چې مړی اوړي مړی راځي وایې به خبره باندې نو هغه کوول چې نو ایسا چیلنجو چې تاسو دا یو قرن جوړ کړئ دیر شپاري چا جو نهکې شو بیا چې دا ټول جن و ددی نه قاثره شو د په کوې شوې ل تبرې نو دیلس تبرو ته بیا الله کومکوو نو قریشو شو چې بیا کمې ل تبرې ووي ځان دی سر چې تاسه په ډېر فسی اوبلېخ په شیررو شاع کې ډېر ماهره ه به هم شری کوله که د چاان د بیاو هم بیا له فورن شیر چړو سکه ربم هاففیزی خو ډېر تیز وي او په خپله ساتو په لغت کې هغه ډیر ماهر نو الله او تبيصان د قران د دې لس سوراتو په شان یو یو سورټ چھوڑلای وي کی نو خبره ما یو یو سورټ چھوڑلای چې تاسو پدې په سېو ملي راځي او قران کو نبی عليه السلام ساس په خیال د ځان سره جوړ کړی دي نو هغه دې ناجزه شو چې دلس سربې ناجزه شوي نبی الله رب علي عزت وته وي چې زه ل سورتو نه شي جوړولې نو ټول را یو او یو سورت جوړ کړي یو سورت د دې قرآنی کریم په شان ته جوړ کړي نو جوړې کو جوړې لکو کوریا ساتي هر یو امه ته چلایو پیغمبر راليږي نو پتاه سم یو یوسف باندې راليږي چې دغه امه چې کوم کار نه نیو د دې ته هغه کم مهارت وي چې هغه تبې کل سلا بک لکه د موسی علی سلام په ظهور کې د جادو ډیر تور تور و جادوګران ډیر زیات کید او د هغې ټاکم جادوګران نو ناغام څنګه په لګه مصر کېو نو الله ربه لی عزت موسی علی سلام پیغمبر کو او هغه لې ناسه ورکی هغه اسوا همسا هغه دې به اس پنلاس داسې نور چې څنګه د مصر چې کوم جادوګران نو هغه ټول اسلام کو هغه یې پیرو کوڅه اې چای مقابلهونه کوي دارنګه د ایصالې سلام په څور کې بیا د دې ډاکټرایو د تېر بحث شوا هر سړی به ډاکټر ور سړی به تبي فولکدانن سبا چهار سړی ډاکټر کیږي وکاڼي چې ته نمتلاند ډاکټر ته کو کانه ویلوم په ډاکټر ور نو د ډاکټرای ډیرا دور دور و د هر مرز علاج وکول شو خود دې پرګي او دا په ری شیډه اندره ده ইলلا چې نو شو کولې موري به نشو جوړ د کولې اېسلام سلام الله تعالی تاسو موجهي او دا دی الله پاک ولا په دعا کې پیدا کو چې هغه په دعا نو پیدا شي دون هغه به وینا شو چې هغه په دعا اوګه الله نه به سوال کو وبرګي مرز ولا بلغه کو چې هغه الله نه سوال کو نو هغه به الله ځندېته نه د ایثال اسلام کول نو الله کول او د ایال الله دغه مجوکاره کولی نو قوم نه هغه اچه غ یا مقابله نو شو او د نله اسلام چې دا کوم قوم خلک کو متاببرې ووي د عربو نو تا چې فسهحت او دي رسه کوله نو تا چې دقرران د دووي دا د ځان نه جوون کړي نو اللهله چیلنج یې ورها ورکو چې تاسو سواه یی ته قرآن د زنه جوړ شمه دی نبی علیه السلام دا د زنه جوړ کړی دی د دا لږ کتاب جوړ کړی په دې ته خبره ورکړه تاسو لږ کتاب جوړ کړی دا سيو کتاب جوړ کړی چې په شیر معنی ته لیلن ویته او لومبي لوبا یې په فسيرين وای چې دا مطالبه په فساحت او په بلاغت کې دا په فساحت او د بلاغت دا ځکه چې وساده متورم چې ګرکای چې په وضاحت او په بلاغت شي نو خلکو په عربی د 1000 الفاظ جوړ کړی چې هم نړۍ په توګه کیږي په دې په خبره شي دا چې عربی خلکو جوړ کړی چې هم خلک په سپويږي او بلدا چیلنج چې د هغره وجم ټولوت دی کنه په دې په خبره نو عرب کومه دی چیلنج موقابلو کی لپاره وکی په وضاحت کې په جواب ورکي بلفرض کولې کونی شي ولکه دا په خانه وست کوي ادا پنجابیا نه وست کوي او دا نه غیدنه ورځوبو ولا کله کلدی پروبې پیږي څو پیږي هغه په معنا نه پیږي نو په ساده او په لابلته نه غوښته خبردي اصل کې مطالبه داب توحید باندې دا چې توحید باندې تاسو دلیل پیش کړئ په صرف باندې تاسو دلیل پیش کړئ ته لېکې ته لېلې نقلې د لوی څنګه قرآن دا و ذکر کې هغه باندې دلایل یا کليات دلایل نقياده للی وه د خطاب څخه وکي وکولې شو اج شو او دا یو چلی دا یو چ دا یو فشن یس چې دا اللاره فتدي مشرکانو ته وررک پهستاې مورم پهې سربانې فرما دا ب دا زیور دی خیااللو ته کوئ چې که په دا باې سوو بهاعت راو کې چې تا سرسه دلیل دی او تا سرسه ثوت دی دی چې دا قرآنی کریم د دلله کتاب تهته سوته ته شوی چې ظال ګل کتابو لارې به في خو بل المطقم داسې به و و او ځالګل کتابو لارې به مېرب لاین داسې پهته چې د د الله درفه دی نوغ به تا ته وایي چې پهې تا سرهسو دليدي چې ددلله طرف پ غمبر خو نه شته چاغه وای چا او دا په مابانې د جیبرل به اوې دا را شوي ہاں څوک څوک پوئګي نما پرسوار په تاسو غځي راځو کی چې تاسو رسد د لینډې چې دا قران د الله کتاب دی سوال کوم لای جواب وینا نه دی وسته پوئګي کی ہاں رانی ګول ته پوئګي پدې سوال پوئانه شي اسه خو دا عقیده ده کنه چې دا قران د الله کتاب دی تیک شو تا کو پدی ایمان دې چې الله رعلی گلی دې کوس یو ملحتي یو دهری یو يهودي یو اسایی یو سکي یو انګريستانه تبو سكي چې تاسو سره پدی څه ویل دې چې دا قران الله رعلی گلی ته مست جواب ورکې پس په سوال به یې اوس دې وې شوي مريم ته پوه شوي په سوال شوي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 دا به که نه چې دا خورآ کو مننیدي کې اف دا دی کې د پیغمبر رسالت دی په دیکې ایمان د لاخریرتې په کې دا ټولې خبري دي که نه زهته که مونږ دا کمم اسلام دی دا ټول <سؤال> پهې قرآان کې را بندې که نه نو چې هغه تا ته وای چې تا د دی چې دا دښې کتاب دی او داې ز منمما به چنت تهبي نو ته به سری پو اوسپه شوي دا خوش وو اوسم سر خواځي دا نو پویږی ګورئ دیس خبرو ته خیال کوی تاسو ته سوالوکم او بیا جوابوکم نو دا شنګ ګورئ هر کس مو موکی راځه څنګه پاتې مليری انګ ته اچو بیا په جواب ته پویږی نو تا انګ ته نه مخې ځان له جواب بیس وکړه تاسو سره به ځوابی ګورئ چې کله یو ته کی او کله چې هغه یو تیوري پیښ کړي نو هغه د بیا د خپلې تجربې د ثابتولو لپاره دا تجربه به نور ساينزانانو تمکیک دي چې زه په سپیتا سره تجربه وکړې چې دا ما <متحدث> تجربه ټیکته چیلنج ولور کی چې کتنا سويجه د زړه په سرپوغه ده د په دې باندې تاسو تجربه وکړې وایي لکه دا کوم مثلا یو ساينزان یو څه ایجاد کو مطلب یو یا انجنی جوړ کو یا چرته کې س سېجادیو کو مطلب دا نه سې زانا نو خدای کارې څه زړه جوړای اګه سېجادو کو انابلته چې نه تجربې غو تهې زدارې ته پروت دی مازه با تجربې او کې سمات سره پخو کې کامیابا ګوته دا غلطه دا ستتم به تجربه وکې په کې خبره دی ته وې فالسفیکیشن ټېست مونږ یې چیلنج مور کو کنا دې فالسفیکیشن ټېست قورانی کریم زه په فلسفیکیشن ټیسټ ور کوي چې تا زه چې تا قرآن غلط دی نو ته تاسو په تیتروب کوي او تاسو غلط ثابت کوي وایي به خبر اوس پوهې شو مثال په طور اول فلسفیکیشن ټیسټ اول چیلنج سورۃ الہاب د انزولن شپګم دی پس سورۃ فاتحه ننځل شوې او یې خلل نازل شو قله چې په دې ځای کې نبی علی سلام په کوه صفه باندې اوه ته لوکو غرت ویل <سؤال> شي په صفه غرب باندې وقته او د خپل قوم خلکو د اوازو کو چیرای شي را شي دون راځل شي په صادره وته کو زول شي را شي چیرای شي ټول راځه چیرای په نبی علی سلام باندې وی ته تاسو خبره کوم شقولو لا اله الا الله تفلو تاسو لا اله الا الله و تاسو به کامیاب شئ نور دی وینا <سؤال> سرا نو نبی علیہ السلام خپل تر اغول حب کنځلی والا وک پکانو باندې وشت او وتوی خدای دی حالات تبلک یا محمد علی ها جماعت نصائرن یوم وت هلاک شي وت تباشي تعدی خبر لم کټول اورس نا جم کړیو څه بل خبر نه او نو نبی علیہ السلام ته دی ریخي ریو او په دغه کموکه صورت نازل شو تبت يدا أبي لحب وطب ما أغنى عنه ماله وما كسب وكمل سورة لحب نازل شئ أو تضغي نبات سوك صحابي تولي نشي تضغي نبات أبو لحب جيو نده سوك اللحظ واندهو نده سورة نبات تقريباً لسك اللحظ واندهو سيرت كتابون لقلبي أو ده لسك اللحظ خوبرې د پدروه هم د ایمان داونه د کرچې ایمان راوړم ائ انسان په پدک کیو وای کنه چې هغه زې بې ایمان راوړم د چیرته کې منافقانه ایمان نه دی راوړی ندتاب چې لېسته چې د قرآنی کریم د الله کتاب دې ځکه چې الله ویلی او چې ابو الله بې ایمان نه راوړي د ترمر ګمرګه پدروغه مونږ د ایمان راوړم په دې خبره باندې دین فالسفیکیشن ټیسټ دې سورته بقره 95 کې یهودو ته د مباهلي چیلنج دي مباهله مطلب سپړن پریک خپل خپل دلیل ذکر کې حق او باطل دواړه او بیا په آخر کې فیصله پدېو کې چې هر څو په غلطه یې نو هغه خپله هلاك کې او هغه خپله تباہ کې یهود دې چیلنج ته تیار شې ونی دي سورته بقره 95 کې دارنګي تورې د جماعتي ته لې چیلنج ورکړی شوې دي د موباهلي چیلنج ورکړی شوې خدي چیلنج د هغه وخنواله تر دې وخت ته پورونه ویلې ته خبره په تېری ټولي یوه د مسلمانان چې تر راي ولې چې دا چیلنج ورکړی شو یو یوه ټوله خېرو ته تیار شې نو دا هڅه دی مو کا هو ټول د دنیا راځم کېږي کنه کایتي مرش دارنګ جوز په میډیا باندې ټولي دنیا ته خوله کیږي یو ځای ک د مسلمان او د یو وودی منظره ده او یو وودي ته وایي چې را شه را ته خپل <سؤال> د لا وای سر په خپل و به وخریر کې په خیر وکي چې و پههې خدي طببا کې ی وي دي ته ته کې ته خبره د دا پهې خبره باېليدي چې دا د الله کتاب دی او په دی کې په دی کې چې شک او شوبه نشته دی دریم فالسفیکیشن یس او پرم چج سوره مائدہ کې الله رب لږت فرمای چې يهود د اسلام بدترین دشمناند دي. دا شي دا کنه؟ دا؟, دا کنه؟ او يهود په تر قیامت په پوری پښلو کتابو غوس مسلمانانو سره ساتي. دا هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د وخري له والی تر داسې تکوري. دا فشرته ووريته چې يهودۍ اعلانو کوڅه جماعت مسلمان سره مين ده. هه؟ يهود تاسو ګورئ کنه. يهود تاسو ګورئ چته يهودو ته مسلمانانو سره څومره بوګوږي چاته په ګاپکیم نه دی ویل چې څنګه موږ مسلمانانو سره محبت دي یو طرف ته نه پیعملي حمله ولاو کی عمل کوله لټکی او د بل طرف زمداد رولي کې نه پاره ای نبیو مسلمانانو قل منځ بیا په چنګ کې سلمان په هر طرف ولې لور وسات دا يهودو کار ته رنگ یې سلورم وائفیکیشن ټیسټ دی آی اس النارو ولې تاسو چیلنج ورکړي چې تاسو دا قران په شان یو سورث جوړ کړئ اوسه پوریچا جوړکو جوړې نکو په شر په نه کیا دلیل پېښ نه کړې شو تمشريك دلیل وځي لاني مولا فيديو ډېغلي مولا ویلي او کوبې لېدلې دیو کتابو لیکلي دیو کتابو لیکلي تمو کتابو لیکلي سم صحیح کتابو خایا قران نه دلیلو خایا د ص چې تاونه دل خ اجما د صحبه و خ خیا سا ما مستد تتلیل خ شتا سره پنظم دلیل او فالفیکشن یس صورتسا کلهره بل ل فرموي وي افلا ت تبرونه القآ ده ولوو كان من عدي غیر الله ل بجد فيلافون کكثيرره وي که سرې داخورآ ده لا نه ماسیما د بل چې طرف نهوي نو په کې به خلکو ټ سیات اختلافات کوي د په الفااز کې او د دی په معنیو کېمانو کې اوس هم تحریف کوي خلاف خله خو اللهپته له ما پ نه کوي دي نوغ له ټیم ټم جوابونه کوي نو که چری دا خواند د الله د صف نه نوویل د په دی کې ډیرر سیات اختلافات شوي په دی کې ډیرر سیات را ته به و وچې دا هیڅ رتو بدل پکې نه دي شي وې سوار لسته وکاله شو نو ماله مدا شوشه دا د خړې کتاب دی امام شافی رحمۃ اللہ علیہ چې کلا خپل کتاب ولي کړو ار رساله پوسول څخه باندې نو خپل شاګر امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ دیوی چې دا کتاب واه ما وته وګنی ویلی چې ذبین اوس موږ غلطیانی روباز نو امام مزنی وایي چې ما یو دا کتاب ولستو نو نوای امام شافی پکې راځي چې هغه رويستي نو هغه متل لري چې وځتي بیا وایې کومه غلطی پکې نو وای چې بیا وایې نو بل غلطیم پکې راوکان وای ډیر ځله ما وای او ډیر ځله پکې زموږ استاد ولتانی راوي سي او وای خیره راټوې چې باس دا یو د دې کې دا دې چې پدی کې غلطی نشته دي او دا اعزاز او دا مقام دا الله خپل کتاب لورکړی دی او دا احساس او دا مقام الله بل کتاب لنه ورکای چې تاسو کتاب صاحب چې هغه په دغلتیا نه نو صفای انسان نه با هغه کتاب کې خامخه بل کې نه کیګ نو دا پنځه چیلنج نه دی چې الله رب العزت دا دی خلق لورکړی دی دا دا دا دا کتاب سوای چې دا الله کتاب نه دی به شابه دا زه اوس ته دي چې ما وګورې په هیڅ وی په خبره باندې جوابونه مې زکه ته جوابونه به نه سره ځو ته که چا تا ټول جوابونه نه شي ورکولای دا یو کو پکیات کوي کنه دا ځخه پکیات کوي دا درېخه پکیات کوي چې په تاسو کې تیرا زوکی نو ته تا وی زه راشلینې چټمه شتا قران د خو دې کتاب نه دې دتی ثابت کړه وایې کی ته خبره باندې چې الم اصلوي د د الم سرهشي دا کوم مطعلقات ې تا هم مصره به کوي دا ن چې تهشه تر جمه او زمره ځمبغورو ته دا نهرسې دا د کره را و تل دډکې مزلی کول دا په یخني ګرم کوي تللی راغلی داس سان کار خو نه دی که نه نو چې داتونه ګران کارته خپل کې نو بیا ل نه هم کوه چې دلتهکی دی ممسلو ته لسیال کوو پهېبارریستان پو کو نو عين کونتم کچره یې تاسوم دا رنگ دې ساينس سمزهب نشته کغه یالو قانونن خلق د مسیحیت نه بهاره دې ځکه چې د اسلام او د مسیحیت پرمینه سره موافقه نشته مسیحیت یني دایسیس چې لته کوم دین دی دا هدل ټول د بایبل نه او دا نه دې د نور تهریف شودا کتابونه یې پکې لري ساينس اسمال نه مني ساينس جنات نه سائنس دی نو دی هغه سی زونه نه منې چې کریم هغه د ډېر پخوانه هغې تکره کوي چې دااشتشته نو کوم کچر چا سو راین به ش مما دغه پآ نه د هغهه کتاب نه نزبل نه چې را لېغلیې منګا حالا ه دی نه په خپل بنده باندې یعې ببي وسلم باندې اب دی دی کې د نه ډ ل سلام صفتته کو په بد سره خال دی ځکه د بدیت دا یو ډېر اوچت صفت دی بدیت اوچ صفت دی نو ځکه مفسیین کریم چقرآانی قیم ک اللاره بېزات چې د امد او پو وچته مقامات ته صفت کوي لف دابت له را وړي لکه په مقام د میراچ کوې سبحان نله اسرا راې بد ل ل میدل مسید حرامې خلالیل سوره بنی اسرائیل کی اول ایتیدہ پیج اللہ سمصی پارں تنبیہ علیہ السلام صفات تو مقام دمیرج کی پابت سرا کہیں دارنگ تو مقام د وہی کی سورت النجم ایتنس کی فوا ہا ال عبد ہی ما اوحى لفظ ابدی ولرول وومن کہے کہ میں تصحوت وہی واشهد ان محمدن عبده ورسوله عبد الذکر کہیں جو اب گئے او تیر اچھت صفات کے او ودی کې څه شرم نشته دې په امبيه دې چې باندې د یو الله <سؤال> عبادت کوي او یو الله د سەرکټه کې یو الله تاسو شي فاتو نوروړې مطالبه د دلیلې بي سورتين او سورتم مم مثلي پسند دي قران يا مم مثلي پسند دي سورتم رو غړی شوده اوکم او لما خپل شا ولهرهتل للی من کوي ده روبللی شوده اوکم ولما خپل یادې او مانا ده رووب شوهده اوکم ان خپل حالله ته من هم را ټول کوي مندونې الله ما مادل لا نه انفم سودهقین که جرې دا سر ش د فلم تفللو فیل لم ما خو تا ته په تو باانې پېنه دلا یاې کر کوو نو تا سره په شیردلیل دی ن شته نو اوس ذااب ته ته یار شوتهله د ذااب نه یاری نو, یا نو ف لمته فلوکو چر تاسو دا کارو نه او په شیر فانې مدلیل پیش نه کوم په شیرې مدلیل پیش نه کوم په شیر فې مدلیل پیش نه کوم نوولتهفللو چریبه تاسو دا کارو نه کړړی شيوي چریب نه شيیکل سکه ته خو چرنجونه ورکېشي و که چریم نه شیکلی دفتته خو نارلت او یریې د هغې ور نه ووقهن چې ق شاک به خلت ويول حجاره او کان به او موونته خیالو کوئ نو په کې هر شوج خو کان نه شوې لم دی خو د چهن نوم داسې ور دی او داسې دغه څه پيش او بیر می را چې دا وکړم څه وای او وعده لږ کافرین او تیار شومې د جهنم د پار د کافرانو کافر نه مراد څوک دی کافر نه مراد هغه څړې دی چې د وضو د مصليین انکار وکړي چې د یو الله حاجت وروینه مني او وعده څه کې چې جهنم د مخ کې نه تیار دی وای ګای په خبره جهنم د مخ کې له تیار شوې ده د انځکندي وکنسټې شې او د پکې بلیګ او فشار پراته لې کې نه نه نه الله کون فیکونته د مخ کې له جهنم تیار کړلې او بس د مشرک خالی ور د لم دې پکې الله دې موږ او ساتي ته غلطه تو کې د غلط اعمالنا چې څنګه کې دې جهنم مستحقونه ګرځو یو دی وای وای شفیع المزلمین شفا نبی له سلام بم شفاعت کیره وبم بس یا به مو د خپل و خوله ماشهفااتو کرووبم با وورېجههن دا ډېر ب دي انه ساعت مستقررهوه مقامه جام دیېرهبدتی کاه ده کو یو ساعت لوله سړی لاړ شي او که هممیشه د پاارله لالاړشي الله خو مونږ یو منټ نه ور کاره کو یو میټ و بس شله نه عملو بشارت کامیل بشارتګرک و بس شله او زیې ووررک یا کسانو تاام امن او چې وي مندلمه سلام او بدهږيږي او قائدې سکي چې قرآني کریم کې دوه الفاظ دې سفر را دی او امنو بل کفرو اوس کده دې ته په هغو معناو چې هغه کسان چې ماني وروډه واه کسه کافر شوه دې نه ماني په سره ورغلي ويږي په خبره یا کووري پسو کو نو تابع ازرتن کوږي دا مانه دې ما کو تل کوږي کتاب ته کتاب شویو قایدی هغه خیال اوسه یو پښتان ویا کوي چې کله قرآنی کریم کې کوم کیو مضمون تیر شي مثلا یا توحید یا رسالت دی یا صداقت ده کتاب دی ایمان بلاخیرت دی نو پامونو کې پور پسې آیت کې اشاره کوي یا غچا تا چې پدی توحید ایمان ورو اوېږي یو منلو دا ررسالت من یو منلو دا صداقت ته کتاب دا ایمان بلاخرت یو منلوله یابل یو مضمون دی د صاد او د انفااق تهیو منلو پوهې به خبره او کفروکې به انکار کېږي دیته چې دا مخې کم مضمون تیر شو توحید هی رسالت یاصداقت ته کتاب یا ایمان بلاخرت یا جہاد یا انفااق یا تنظیم ته انکار و کوو پوه شوي به با مسلمانې به خبره نو ک او تس ل کاافیریندي کاافیرین ک شاره چا ته اودو په دودا مثالین انکار کو نه منم ځنه وې دي نه خبرې دا خبرې نه دا زه نه منم دا څه څه نه وې دي له اوسه له کومه یره دا پنځه پیړی نه وې دي ځنه وې دي دا زور دینده څه څه خپل مليانو پټ کړې دی قصور دا وای دی زموږ نه دي مونږ هره څه زور دین سره کو ته پکار دا دي چې تاسو زموږ شکریا دا کړئو سره دې په تاسو احسان نهړو زموږ اجر زلال سره دی ودم را کو هغه بندې څه څه پرې غواړي که نو دا ومثلاثه څو لقبو مليانو په تکري وموندل تختاره دا, و و دا زور دین دی دا غه دیار لس وکاله په دی دا غه د عیسی علی سلام دین دی دا توحید دا د موسی علی سلام غسلور زره کال مخنې دین دی دا د ابراهیم علی سلام غپنج زره کال مخنې دین دی دا د نوح علی سلام دین دی دا د حضرت علی سلام ول دین دا څه نوی خبري ندي او ته قران ته کې نه چې ته دین نه خبر شي ته خپل تاریخ نه څه خبرې ته خپل يا کې دین نه څه خبر اسه د جبي مسلمانې وبشر الذين او زيري ورته تاسو ته بشارت شوې خوشخبری ته ستا خوشخبری څه توي ها زيري ته او زيري ته توي نو خوشاله یې خبر لكه تااسې یو خبر ورکول چې بنده مخکې اوریلی نه و لکه اوس مسه تا اوراره پیدا شو تیک شو تا باې و کس زیېریو کومبارک شو راه دی شوي خوشحاله شي بنده که نه په اوراار باندې په کغپله خبر نه نو هغه پ هغ نه اوس م کې دي چکه ز لبانندې زیې کوي چې دا کسوزیې کوي تو ته زړې خبر یو و دا او دې خدود دې دې لري هغه څون ډېروم به واغستو نو سری به څاله خلک ورکړوم به کسله وایې پکا برت چې تاسو له نو اوریدلی پتا ډیر ده. ډیر ناشنا خوشالي وي مبارک شې زویدو شو هم مبارک یا په امتحان کې دې فースト پوزیشن واغستو نو بیا خلک زیری هغه ورکاین خوشخبری کې بیا ستوفه خلک ورکې سي نو دا بیا جايسته وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَوْ مَلْيُكُونِك صَالِحَات يَنِ الشَّرِيعَةِ مُتَابِقَ قاضي بيزوي رحمت الله عليه دزي ايت بلاندي اغوي وعامل الصالحات تعريف كيف دي الفاظ سرا ان چما سوال او شرع ته پشریست کی برابر وی و هسنو او شریعت وت کوي او څوکم عمل د نبی علی سلام ثابت دي هغه د شریعت عمل دی او څوک د نبی علی سلام نه ثابت ني په کول او په فعل سره نو دا هغه عمل صالحانه دی مثلا وادله دوه لاره ولينه دا الڅ نه یو زی شي ویني دي او خلک ته دی ما نو خو ولیمه سن نه سری کوه تو ولیمه ورکوول باې سباو چې تنګته کور په کې نووي شوي او چې ته پسې دا د جننج نه در ډول نه مخکې لیمه وررکو دلی سابونه شو وې په خپ لارنې د خیررات سپاره ورځ مکره کوي چې دا جمعه ده دا محخام دا سر وختي ده مړي پسې خیررات وکه تچانې وولی خو غریبانان للی ورک ور ابن مخار کوه دارنګې نی ین شاممیره مل پدې سپاندی چې تر کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو کوي لمثال رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو پری خو دې دغه صحار چې نبی علیه السلام پری خو دې دغه سنت طریقا دا په شان د کول او د چې نبی علیه السلام کړی وی او هغه سنت طریقوی نو اصول سنت سم د استادانو اسناد درځي خپل متللې کتاب دی اصول سنت دل رد البدع غېغ پ ذرری اقخواوا چې کر کړي دي ی پې داسې کر کړي یعنی هغه داسې اقخواان چېکر کړي دي داسې قادي مقر کړي دي چې مادی حال او مستقبل په هر وخت سر راغه لېږي نو هغه په ک یو ته پووس دا کوي د بنتتی نه چې ته دا به دا شته نو دا پ اسلام کړي دي ن بیا اسلام د س ن نهاد بچمه تو کوي او ختل دي آیا نبی علیہ السلام دیشن عزیزن عباد دنبودی در خوال و نمک دواء کردی در چھ منی شوي نه نده او خرم بخلاس شت کئی پچا مبانی خواصان لزن لدواء و تکوریشی آیا نبی علیہ السلام دیشن عزیزن عباد یلد اسقاط کردی در و خیب دلیل آیا نبی علیہ السلام ورس کنی دی دی یو پیغمبر آیا صحابی کرامو دی نبی علیہ السلام ورس مناو کنی دی ایا صاحب د نبی له سلام دی یاد منه وکړې دی او خی دلیل چلی دلیل وخی چې کوم انسان دا وکای دی بدلی خی دانګې صاحب درمو ثابت ثابتې چې د نبی له سلام د وفات نماز باندې نکیدو د نبی له سلام تر څو کوم نه حضرت عباس له لوکې لی عمر رسل مور غلې ده او د توه رضا ته مخکشه دواوګه څنګه دوا مګلته وسیله کو دلنه بس وایم چې بهرانه شي او سنبي عليه سلام قبر ته نو دي ټيلي کړ ها ته کلي څو د نبی عليه سلام قبرو غبطلو کړ خو نه قبر ټللو د سوال ده نو نیک عمل لغې ته وای چې ما سووه شرع شریعت هغه برابر کړی وي او شریعت و ته وي او چې شریعت نه خلاف نه ریته بینه ویلی شي که پیدا په باارې دخبرپېضروی دي یو دا چې دلو ته مقاصد سره وي وسایل او سرای سررن وي بعضې حالت د مقاسيو او د غسایللو ترمن دفر کو شي کول نو تاسو جوای پیدات دی او پیدا دی نو دا نوبي ان چې ته په جاس کې تللو تاسووللي په جاو ک رسې او دا نوبی ان چې ته په موټور کې تللی او دا نوبی ان چې ته په مور سییکل باندې دللی او دا تاسووللي په موټر یکلو ک دا ن بیا لز لاان پهتهې لوسپکر باندې په کړه او دا تاسو وای لسپکرې لګولي دي لګورې یو مقاسی دی یو زرا دي بساس چې دی دا په مقاصد وکې دی بساس په زرا وکې نه دی لکه ولما وایي ويفلل اخترا في مقاې دی لا لافل الوسائل دی نوې کار په دین کې جوړول په مقاصد او کتاب عزت نه په وسایل کې درېم چې د دې عمره ته لوقوه باندې عمره سرګي دنیوي عمره سراب ني لکه دنیوي عمر کی چاته ځتي ګاډې دې پر ګاډې دې موټر دې موټر سایکل دې سایکل دې نو دا وې چاته ځتي اوس مونږ په لور سپیکر باندې بیان کوو د څلور بار چې دې کې سلام دا ته دې لپاره چې دا आवाज پیږي چې دا ریکارډینګ صحیح کیږي چې دا کسان په دې ریکارډینګ خپويږي دا کوم کسان لری دی وایي आवाज نوري مخامخ هم ناس ته غوډي لری دی आवाज نوري نو د دې مطلب دی چې د آواز وونه ته په خبره پوښښ اوس لو سپیکر څو جواب لپاره چې لو سپیکر استعمالوري کې جواب نه دی ها پدینیت لو سپیکر علم چې پدې معنی دا درس ته ساوا د دې چې ته خلک په پوهې شي چې دا مسأله څه بېدې ده درګي چرډام چې دی د مونږ لپاره مقصد نه دی مقصد څه دی مونږه ویږې دا خبره دا چرډام وته څه دی وساي دا زرايته په دې چرډام باندې په یو څه باندې ومتون څه ځان راځي ل دوی ووی سو راځه سوي نوی نوی کاروره جوړ کړی دي اولې په اسلام کې دا دا ګری مودل سپیکری وی او دا, نو دا, دا, دا, دی. دی دا نو نوی له سلام بری خالینو نو تاسو چې تاسو پهfinance نه تخصرایئ دي په دا کومه دین نه وایي دین ویلې شي ودت ریلیشیپ دین کیونه বেকার پیدا ګول چاګه باندې دلیل شرعی نه وی د شرع څلور دلیلی یو قران یو سنت ک نبی علی سلام یو اجماع د صاحب کرامو یو کسبه ممسوہی دین چپدې سلورو دلایل کې په تدلیل نی او خلک کې او به ثواب وګړي لکه په مړی په څیر د تختی العلوا وایي دی کې ثواب دی نو په دې سللیل دی تر بیا ثابته کړه دا اور څه دی کې ثواب دی په دې سللیل دی اوس به ثابته دا نه چې ما خان سل کول په دې باندې څه دی اوس به ثابته دی په ویل کې نه چې تاسو ته د کې ثواب دی اوس به ثابته لو مبشر الذين هم ازری ور کیا کسان هم امنو چې وی منله مساله توحید مساله او بودو وامل صالحاتی او ملکو د سنتو مطابق ان یقینا له لریده بار جنات باغو ر دین تجری تی وی گیوا من تهل نهرو لاندې دونو دغې نه هرونه سنگ نهرونه په سورته محمد شپګریستم چې پاره 15 کس له کس من نه نهرونه ذکر شو ویلی د شرابو باندې هرونه و بويږي د خالصو په يو باندې هرونه و بويږي د سپینو خالصو وګونه هرونه و بويږي سلور قسم له هرونه و بويږي کولما ار کلا رزقو چې د لرز پر کړې شي مین ها د جناتن نامن سمراتن سميوي رسکند خو راست پارا قالو نو بوید جنات فان لذيذ غميوي دي رزقنا چې رکړي شي وي مون تامن قبل مخيرينا په دنیا کې وه تو را بړی شي بدن مو سره متشااب یا هم رنګه م می ددون وله هم او ددي دپاره فيیا په چې تونو کې وا زن جوړي دی اسمار جمعمه د زوج ملګې ته ویللی شي چوړي ته ویللی شي د خې دپاره د او سړی دپار د خصې چوړه م حراتون م حتونصففا بهوه فيیه او ته به پهې کیا میشه دپاره ورا په دې هیڅ کی کامل بشارت ورکوه او په یاځې کې بند پاتې کیږي نو خوشالۍ هلې وي نو خوشالۍ به یې الې چې کناګه کې سلور خبري موجوده نو مطلب چې کوم ځای کې پاتې کیږي هغه مکان چې کوم دی تاسو ر مکان دی مکان مطلب دو سيدو سه او تاسو دو سيدو سه چې اګې د شړې دو خطر نه نو که کور نو کو ردي کې وونهشته شر شي بیا کنه کلا کوئی رو پکی نیشتا رو در او در او در زیاد تکلیفتی مونگ دیشنی نسو یا کلا دا سی چکوروی بند سرا اوبان پکی وی خوراک پکی نی ویده بخبرا ویچو خوراک نی نبیان بند ویشتش پاوبو مانی خوشون نکی خوراک رو زروری دی کله بند سرا خوراک وی اوبان وی مکانم وی خو ملگر اینی خیال ام دی نبیان بند خطایی یو سره ډیر خولې کور جوړې ډیر خولې کور جوړې او هغه څه بیا د کور نه لاښې مزورې ده ته وایتا سعودي تابل ته تابلته خپل ملکی او هغه څه پرې کور کې یوازې نه خوشاله شي ها ته دل شپې لا رور یا بل سوکر ازیم نه د خوند سره چې کوم خوشحالي هغه د بلاره د رو سر بند کولیش نشي کولای کنه بنده خپې یا بند خولې کور وی بنگلوی او د بندنده خاون مړ یا د سی مړه شيې کورې په خوشاله شي بلکرې نه شته که نه ځکه بندهسې ملګري سره که په ژمپرا کې مسیږي په ج کې ب و و او یاره وخت م ختی کي یو سړی په محل کې دی یو واې دی اوپله په ژمپرا کې ګن کسان ناسې دی به د محل ندي چې واللو پسې داسېګ نه که وره وایي دا چې په کسان ناستې د خلکو سره ټای پااس بیا کله کله ملګرې وي په کور کې او چاغه به دداخللا کوي نو دی جون ډېر زیات ک شي لکه په خته خاون کې د یو کس کو اخلاق خراب شي یا کله د خاون خو خراب شي روزانه واللو اوه زولوالو اوډه زول ن ژونتن شي که نه یا سړی په خیل شي په خه په چو باېخرچ نه کوي یا سړی هرته کوي خو پهګمانه ي چې کور ته شيز را وړي د چ را نه څوک راغلی؟ څوک نن راغلی؟ زه انځل <سؤال> سمبال کړی یم. یوه چې څوک راغلی؟ پلان کې هو نه وایي، تم نه هو نه وایي. دای او یا بچينه مته پوسکی مونږ نن څوک راغلو؟ دا مور چې مونږه سمبال کړې ده څوک راغلی؟ څه چالو؟ <سؤال> نده شکه چې دی د خپل <سؤال> ژوند تبا کې او د خپل ژوند تبا کې او د بچو لپاره شانته کې بیا خلاص جوکي. خ په ځان نه خبره ووي نوکه ځان نهته یاره پو وړه ده که ځانسمبال کي وجه بهله سکرااجې او او مومن دغ سړی چې د پ غلط باېغلط استعمالليي دا سرړی چې په خپله کله په خپللو ګند سر نه او د بهر مخ ور کړی وي نو د کومون نه بیا پ خپې خبانې کوي او مومن داس کي چې ګنده سړی پهښ بانې په کومون کوي یا خله داسې چې سړی ډر خووي خو خوده به شي ړړې وکور ته دنیا سي زنه راوړي چې دا عمل مې مان راځي او kozawachi سامه ملوانه به څنګه راځي؟ نه سرسر بوله مات نه ول څه شي په خینه په فرستک سري راوړو په خوخکو نه سنې په دیو د په څو او عمل مته څه خبرې لري په دې په خور ومر و یمندو شرمې کې خپاشې چې و ځالي مې خو سودا راوړي وا دته په چې په وخت کې نه ټول دیوالین نه kozaw 350 څ دې دینه زه ووخه څه شو د دې نه را سم سم پیسونه شوشو مولا نسری دین مبارک راځي دا, دا ترکی او تقمار مولا کوټه و خره ولټم کیدو فدې ته وی دا په حق یو خدای چې په حقانو لري او ته هیڅ نکړې شو بولا نه بولا کلاس وکه پاج خدای دا سی کنه زیو راډیو بولا کوانی کټوای نه شروع وای و چې ساره حرام وو فدې ته وی چې هغه وایا ټولګې بشو وړه کلی د قچره وای نه هغه به خبره پسر لا کوله بشای رونی ولا هغه پتل کې واچلو ویته نه نه پوره د وکلو خطا متويخه چې دا په شو ده نو او چې دا غو په دانه په شو وسو نو کله ځین وی چې څه دې وروږي وی هغه د خوند خیال نه ساتي د باغی باندې جنگ جوړ شي دا نه کېد خپل او او خیال نه ساتي په وړه وړه خبره جنگ پورا وړ وړ خبر باندې شر کله به ولرور بس کار کوي ورشه په دې روړ دي ورشه ورشه ځوان تو تا ګور تا خل خل وله و اسره ولا ماځک چې بیا در نو یتي نه یت چې دې تا خاون په دې روړ ور ور نزا بل نزابل روړ په بنگړی چولی ها نه په بنگړی چولی خدای یو بابا بابا یو لاس وکړه کتي په پپلار با باندې ورشي نو چې دا دی نو غي پلار نه دي چې راز و کوي دا پلار وته هیڅ د دا زه په مور ورته مور ته راځو کوم مور ته راځاوکه نو دا مور به چې پلاستې په دا هیڅ سم نه وایې ته د ډو نه بد ازار نه روسې نو دا ازار کواپس واپس په تاسو ته بې چولګي او څه بیا په دا سبا صفه کیني سم بيرڅوشي نو خياران وایي او خيار سزا د خاوله بادشاه جوړکي نو دا بادشاه خته دی اسوي ملکوي هغه بیا پین دی او چي څنګه ته با چي زه سينه داسي د ملي کي او کومه هغه د خاون غلام جوړي چې څنګه غلام سب کوروک وي دغه سيبي هغه خزه سپک ورکي ته با خاون د مور پلان چي راتي درونو خويندونه ويځي داکي ستاو په تنګ کې سي شپاتې ها دغه ښه دغه چې سي چوري کې نه ښه د خاون د مکهن ته چي خاون سپکي او دې درونو خويندونه جهتاکي دا خو داسه شو چې تاته ټولي وزري کټکي ما زه خو په وځرو کوله کو کاری کړ لږ وای زه ری بیا څه شو یو بیا خځله تیار شوه هرن تی جوړ شي دا د خځې په اشاره شو چې بیا چې کله سخت او تکلیف نشي نو سره په لاره د لپسې دی ورشکره ورش غرور په دې ورشکنه او ستا غفلار څه شو ستا غرور څه شو اوس دراجه کړو په اخلاص کې نو خبره مې دی په ور کول چې کمکه لخذوي مې د کور نه جهنم جوړ کی چکه کومه مکل شړې وي نو د کور نه جهنم جوړي نو دلته کوي چې واځو متوهارا واځي مفاسرین وایي چې متوهارا نه مراد هغه خو دې چې هڅبې نکيږي او واځي وایي چې هغه خو دې چې پانی مړي بینره بېږي په دې نه به بین نکيږي ځکه نه دلته واځو متوهارا بیبیا نه پېپاکه صفه قرآني کریم لفظ تطهير را دي څلعمره اخلاص زم خوږی جنگ ونه کوي پاج فرې دومره کومګلی دومره پوری دی ځان نشي پوری ستې کوڅه ما چې کلاس شي نو امه سړی پورې انتظار کوي ترې چې راشي کوي ترکاری ما چې سنو نو ورشي د پوندل ما چې راوړا اوله په لور چې خوري نیو مټه ما چې ور وای خدای ابا دایر شولانه مسالم ختم شي وي و مندل ورشه ټماټو رم نشته دی کوره چې تا سړی اتلو د ساارې نه ته وواای چې دا د شوه نه ته را وړه کونی د چا نه ق را والله هغه وختله ت یارکه چې سړ را شي پې پیسې والغه ټول تهه برابر کوه که ځم ورکغ چې کوم ې ختم دی به هم سړی را وړي د او خیاه هغه کور جوړي او چې کممله یو جګ جوړئ تاکتای نه د پخکي نه وړي نولو د دا کورې چا راغه سر وي غ ما له را کوي چې ته ته وای مونږه د یکه نو بیا ب سرهماتې دي سکه کمس لخه چې سررف شار جوړی خاون ته هغه مور بخ کاره کوي خورور ب ته بدخ کاره کوي واررب ته بدف کاره کوي د ظاللیې دا خولیته دشمنان جوړی سوته جوړی دشمنان له زیاتې او خیارهرقه د خاون له دوستان زیاتئ نو م حرا خوشاخلاې خځې وي سفا د سره بېوتې بنی خولی نو خوااب نهخې چې او خوله به سفا کوي ته پ خصو د تغااخوونه چې توګوريجر زن بین ولوي او دا خاص خاپون دي او داس خاص خا لاس او دا خپې نو سفا د سرهخصې پوه هم پې خاالدون او کله کله انسان سره پورم دي یو بم بي خو شخلاکم وي خو دا د سوورز دي د بیا بده سکوو اتینان سره نهشيس الله و نه د چنت ته دی کورون نه بیا ورته ن شته والله دی زمون نسیب کې اللهديمونله راې چې نه تفر دوستوس سره زمو د مور پلارضرروونه خونددو په ټولو مودي نو ملګرو د ستازانانو سره د په دی مانې هغه کاامیل ب شارت چې کومغام ختم شو په دا توهیدبال بس یا یو هلنا او ټولو خلکو یو او منې ر په غسات چې بین تاسو هم او کسانې بیننا کړي وي چې ستاسوونه مفې و لا لکوم تتهونخوا مخه چې بچ کوي د شرک نه هم اللهې غزات ته جااله چې پنا کړي د دپار م کفیناشن فر شو اوس سما اوسمان بینانچت وانزله راورې را د بره نه باره دروباسی بي باران پ بوبانې مینس سراېدم وه نقل سو خوراک لپاره وله ته زول الله که تاسو مګرضله لران دا زن شګانان کومته لمونو تهسو قوېږي وین کو ک سر تاسو پیر په ش کېې مادهه قآ نه د کتاب نه نظل نه چ لګلی دمون خپل بندوانې فاتونو را وړی صورتې نی صورتته مې د فین لم تفلو ک چرې تاسو دا کارونه کومولن تفلونو چر نه شي کولی فته خو نار لین نو یریږي د هغه ور نه چې خشباب هغې به خلتوي ولجاره و کانړ ب ای دتهارټې شوي دی دا جهننم لګاف دي دپاره دا ان کار کوونکو د توهیه و بس شریل نځې اوزییرې ورکه کسانو د عاموجیي مدلله مسله د ورربدو وه میلو سالالیاتې او منیپې شریت مطابق نو یقینم دي دپاره جناتتن باغونه دي زې چې بهږي به من کاان هارو لاندې د وو د غې نه نیرروونه کلله ما هرر کله روزې کو چې دی لپار شي من ها ددي ژنت دا منسمرت سميوي رسکن د خوراک دپاره قالون وبه وایدي حاضل نهدي د غ میوي دي روزتونونه چې را کړ شي وويمونږ کاام قبلو مخکې ددی نه په دنیا کوې ینی د دنیا دا میوي دا د اخت تپره سیمپلی دي کهې د اخت د میوو خوند او ضایقا غډې رسیتتل چې ده خودا دنیا کې د مېوي چې پیدا کړی دي د بارا چې تاسو دا وی نه او, او خړی نو د آخرت هغه ته به مشو پیداش ګوز انار دنیا کې څاګړې نه وی دی. پروا دی. او ولناوي چې له کنه ارضي هیڅ پرواخوله ها نه کول کنه یاره ام څاګړې نه دي او جنات کې ام دي هیڅ پرواخوله خو چې دا ام کوواله چا په دنیا کې سکلی وی نو وی به چېر د آخرت غواړي نه خبره نو او <سؤال> تو را په وری شي بي د دې مي وو سره متشابه هم رنگه بي وې د دنيا چل ول ورسي تا نه چې مي وي و такі خو هي شي چل ول نور نو بیا بندل ملامت شي کړم نو الله وي ملامت کوم بم نه الته بي تاسو له دې د فرق چلم در شي ولهم د دې جنتيانو د پارا په دې جنتونو کې اذواجون جوړيدي وتو حرتون پاکي صفه او شخلاكي با مو دي باپیا پدې جناتو نو کې خالي دونمې شه